O välkomna till Game Over vs E3 midsommar special med mig Mabaja och mig Ultrafail. Sitter vi här i studion igen. Jajamänsan, varmt och svettigt. Jajamän, fint ska det vara, finska det vara. <laughs> och nu är vi här för att göra ett litet uh, E3 avsnitt eftersom vi inte mm. har gjort det än. Nej precis, det har ju varit E3 för ett par veckor sen här och det är dags för oss att uh, säga vad vi tyckte. Precis, precis. Och i och med midsommar så kör vi det lite som en E3 midsommar special. Precis. För vad är midsommar utan E3? Precis. <skratt> <skratt> så vi kan ju börja det hela med att säga glad midsommar. Glad midsommar till er allihopa där ute. Hoppas ni har fantastiskt väder och fantastiskt god mat. Det hoppas vi. Och vi hoppas att ni självklart eh, njuter utav våra fantastiska röster när ni dansar runt midsommarstången. Ja, precis, precis. Tänk på oss när ni när ni sjunger på små grodorna. Ja, ja. Det Ja, gör dem det så är ju våran dröm uppfylld där. Ja, liksom. precis. Men vi är ju inte här för att snacka midsommar egentligen. Egentligen är ju vi vinter det. Vi är här för att snacka E3 och massa spel. Ja, precis. Och det var ju en världans massa spel på E3 som alltid. Ja, va? Eh och det är lite svårt att och ta med alla så är det men vi har gjort ett tappert försök att göra en liten lista på spelen som vi tyckte var mest intressanta i alla fall. Ja precis. Så om det är spel som ni märker att vi inte har pratat om så ber vi om ursäkt men tyvärr så vägter de inte våra intresse tillräckligt mycket för att hamna med på våran lista. Precis. <laughs> så det här är våra topp 25 spel All... inte i någon speciell ordning. Ja men precis det är också viktigt att säga att det er 25... Men det är inte, ordningen har ingen som helst betydelse Utan de har bara blivit nerkluttade i den ord, ordningen på random Precis <här> Helt enkelt Ja, men, men vi, vi sänger oss in Det gör vi, börjar du? Jajamensan, vi ser ju på våran första lilla ruta här har vi Slime Rancher 2 Oj, oj, oj Jag hade ingen aning om att det skulle komma Det hade faktiskt inte jag heller Och jag, jag skäms lite över det <här> jag, jag borde haft mycket bättre koll på det, ja. tycker jag Ja, men men. Eh bland annat för att det var ju faktiskt Slime Rancher 1 som var de första av mina vi eh, Youtube videos någonsin. Jag ja, precis. Precis. det precis. Det var ju faktiskt Slime Rancher 1. Ja, och det är <laughs> även ett av de tidigaste eh, avsnitten. Vi pratar om så pratar vi om ehm um, Slime Rancher 1 också. Precis, precis. Så det det är ju Slime Rancher 1 var ju ett fantastiskt spel mm. och eh, det är ju utvecklat av Monomi Park precis mm. som 2:an också. Precis, precis. Eh del liknande ettan. Ja. Det är, du är den Slime Rancher bara ja, att det är ny värld, nya slimes, nya funktioner ännu gulligare grafik ja. skulle jag säga än ettan. Ja. Vilket jag inte trodde var jättemöjligt men det är det. Ja. Eh uh, slimesen man får se i trailern uh, imponerande gulliga. Jag mm, ja. gillade verkligen de där uh, lite mer fladdermus slimen mm. man fick se. De mm. de tyckte jag om. Jag gillade. Jo, det. de stod ut lite grann, tyckte jag. Och sen var det några vetter kaninslime som stod ut också för mig. Ja, precis, precis. Ja. Och det har ju vi och ser fram emot uh, att spela 2022. Precis, precis. Men vi vi ska ju inte prata för mycket om varje spel här. Nej, då kommer vi vara här alldeles för länge. Precis, så vi hoppar väl direkt vidare till nästa spel. Ja. Som då är Eden Chronicles. Ja, egentligen är ju den Chronicles 100 Heroes. Ja. Till och med. Och det är ju någonting som ligger varmt om hjärtat till oss båda. Precis, det är ju utvecklat utav tillverkarna av Psychoden 1 decis. Eh så det är teamet bakom det är som har startat en egen studio som heter Rabbit and Bear. Ja, Jeman. Och de förväntar sig släppa spelet redan 2023, vilket jag ser fram jättemycket emot. Eh mm. jag har ju alltid varit ett Psychoden-fan. Mm. Ultrafail har ju alltid varit ett större Psychoden-fan <laughs> än mig. Ja. Eh och jag är ju jag är ju frälst i specifikt Psychoden ja precis precis. Det är, det är ju min lilla lilla guldgosse. <laughs> ja men precis och det här är ju utvecklat utav det teamen som ligger bakom det då så att det känns ju som att det finns det finns i alla fall någonting nytt här att få. Jag jag är ju rädd att jag kommer se fram emot och hypea upp det lite för mycket för mitt eget bästa du vet mm. så där som man kan göra ibland. Ja jo det är väl risken för mig också. Men men grejen är att ja som sagt det är ju 2023 så det är ju en stund kvar. Ja sedan så är det så också att de har ju redan släppt lite musik till det här mm. något utveckla <laughs> utav Motoi Sakuraba bland annat och många andra eh riktigt stora namn inom musik eh, musikvärlden eh, då inom spelmusik. Ja, spelmusik. Precis. Nej men. Ja, så, nej det det det ser vi fram emot väldigt mycket för jag får jag ju erkänna. Ja, eh och det kommer som sagt 2023 så det är ett bra tag kvar men där där emellan så kommer det något något litet som de inte riktigt förklarar vad det var för någonting. Det var bara liksom en titel och det var eh Eh, you didn't Chronicles Rising. Ja, just det. Som, som bara liksom bara det är en snabb flash upp det här. Undrar vad det är bara. Det den, vet vi inte riktigt. De flashar nog ju så snabbt gör nästa redan glömta av det. Ja, jämen, sen så snabbt var han, men den det kommer redan 2022 så vi får se. Ja, jämen. Vi men ja, som sagt, vi ja, jag jag kan ju prata om det här i i, i flera timmar bara det här spelet lite liksom, <laughs> så att det, det är bäst att vi bäst att skynda oss här ifrån innan Precis. vi börjar. Precis. Eh Redfall är nästa spel på listan. Precis, det testa en av deras nya. Ja, precis, ett open world co-op FPS. Ja, ja men. Med vampyrer. Precis, det såg ut att vara lite postapokalyptisk vampyrvärld. Lyser ja. ut som att alltså de hade i, i, i trailern och så så de visar även människorna visade ju speciella låt oss kalla det superkrafter. Mm, mm. Men men samtidigt så det ändå ut och vara en värld som har varit lite mer som våran värld mm. och sen har vampyrerna tagit över och det har blivit något slags postapokalyptisk lite framtid med superpower vampyraktig ja, sak. Ja. Det verkar väldigt häftigt på videon. Det verkar väldigt <laughs> häftigt på videon. Videon var väldigt häftig. Ja, <laughs> så kan vi säga. Eh snipers som försvinner och folk som kan manifestera typ hissar och grejer men ja, den där och... lila rosa hissen där ja. just där precis han var häftig. Massa andra häftiga grejer en eh, ljusstråle som frös eh, vampyrerna och ja. så kunde skjuta dem på tålar. Ja, så jag tyckte och jag ju eh, vampyren på slutet med eldfrysyrun mm. var ju jättehäftig. Ja, Jajamänsan. Eh ja, coolt, coolt. Jätte mycket mycket häftigt. Eh det kommer Dröjtagarna, det kommer ut, det kommer ut sommaren 2022. Ja, i men Q2 22. Ja, ja men så mycket två är där <laughs> så att det är det det blir det blir spännande. På se ja, hur jaman, det är utvecklas. Absolut. Vi kommer vi kommer ju få se lite mer gameplay och sånt antagligen också ja. allt eftersom här ja, liksom. Ja, herregud. Det kommer ju vi antagligen få gällande alla spel som inte kommer i år. Precis. Precis. Så så så att säga kommer vi få antagligen det brukar ju många spel som vi får höra om som till exempel Aiden Chronicles då som som inte släpps förrän 23. Nej. När det är så pass lång tid så brukar ju det komma en trailer, sen brukar ju det komma en trailer två ja, och så vidare. Precis precis. Och jag ska bli bättre på att faktiskt läsa mina ma mailen jag får av av från Aiden Chronicles. Jag får ju mail från Rabbit and Bear hela tiden eftersom jag backade projektet. Ja, precis. Så jag ska vara lite bättre på att läsa dem. Jag Jag var rädd för att läsa dem för jag vill inte få någonting spoilat. Ja, jo, det är eh, klart, det är ju också det är ju risk också. Precis, att men jag ska försöka vara lite bättre på att i alla fall skumma igenom dem lite innan för att där där kanske vi har fått svar på vad Rising är redan. Jag precis. vet inte vad, vad vet jag. Precis. Precis. Men i alla fall Redfall, vampyr postapokalyptiskt häftigt open world co-op FPS. Ja. Ser vi. Ja, jag vet inte. Vi hoppar vidare på något annat som vi ser väldigt mycket fram emot ja, också. Jo, vilket jag tror jag är lite osäker. Men jag tror vi har nämnt det förut. Det Antingen har vi nämnt det i podden mm. eller så har vi bara pratat om det privata. Ja, men jag tror att vi har nämnt det i podden. Och det är nämligen Mario Golf Super Rush Precis. till Nintendo Switch. Ja. Wow. Det verkar ju vara mitt nästa topp uh, uh, partyspel så att säga när mm -hmm. man sitter med polarna och eh uh, säger dumma saker till varandra och står på golfboll. Ja. Jo, en blandning utav Mario Golf och Golf with your friends kan man säga. Ja, jamen, eller eller lite Crockett. <laughs> Ja, jag gillar det är... ju det här. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men om det inte var Rush, Rush Mode det ja. hette. Rush Mode tror jag det heter. Där där alla slår på boll äh, simboll samtidigt som alla andra och man plockar upp lite mer Mario Kart superpowers på vägen så mm. man kan störa motståndarna med på olika sätt och få power-ups så att du springer snabbare eller skjuter bollen på andra sätt och så. Mm. Nej, det det verkar fantastiskt häftigt. Jag är mänsar och det kommer ut idag. Jo ja, det är sommar. Jag är mässan. Ja, det är otroligt. Ja. Så det det hoppas vi att folk när de när när det lugnar ner sig fram mot kvällen så tar de fram switchen, sätter sig samlade runt runt TV:n och spelar lite häftig golf. Ja, det hoppas vi. Ja. Nästa spel som vi går in på då är en väldigt förvånad förvånande sak för mig och det var ett nytt Metroid spel. Vilket förvånade mig lite att det förvånade dig. Men inte du hade koll på det. Jag men det, det jag har inte Nej. den blekaste. Jag för... har ju inte haft koll på det av en anledning och det är ja. ju att jag har ju aldrig riktigt varit en Metroid-spelare. Nej. Det är side scroll spel överlag och jag har ju aldrig riktigt varit min min stora grej. Jag spelar Än ju precis. vissa av dem. Ja. Det men det har aldrig varit en stor grej för mig, men du har ju alltid varit inne mm. på Metroid och och eller Castlevania, Castlevania och Castlevania och mega men och såna här spel. Jo jo, 2D-scroller säger ju, det är ju min grej. Ja, men men det här var ju då inte som man kanske trodde att det skulle komma nyheter om Metroid Prime 4. Ja. Oh. Den här kom då Metroid 5. Alltså det vanliga Metroid-serien, femte spelet i den vanliga Metroid-serien som de nu kallas för Dread, som Metroid Dread är och, egentligen äh, Metroid 5. Precis. Och det är det första eh 2D Metroid spelet på 19 år. Ja, det är jätteimponerande. Så det är det det det bara kommer från ingenstans och bara blåser mitt huvud rakt. Det det jag blir rädd Clean för off. det jag blir rädd för när det är som du säger då 19 år. Mm -hmm. Det är hur mycket krav har de från fansen nu att en, det är enorma krav. Ja. Alltså det... det de de kommer ju titta och gnälla på minsta lilla grej. Ja ja. Som <laughs> ja, det är ju det är ju fans in, in i ett nötskal. Jo, men det känns som att det blir ännu saftigare när när det mm. går så här långt. Mm. Jag minns ju bara vilket liv det blev på skillnaden på Diablo 2 och Diablo 3. Mm. Och jag tror ju jag tror ju det hade varit snack och livat om det hade släppts 3 år efter. Ja. Men jag tror ju att det blev extra mycket för att de har haft så lång tid på sig och ändå sumpade. Precis. Så vi får hoppas på att jag, jag säger det fast när jag har flera tusen timmar i Diablo 3 för jag tycker jo. det är ett fantastiskt roligt spel. Jo, men, jo, men om jag jämför det med 2:an så har 3:an inte en suck. Nej, nej, nej. Så det är ju så. Eh sen så har vi då också datumet där 10 oktober kommer precis. det. Så, så är det, det är snart också. Precis, så de har verkligen hållit det här tyst. Eller är det du som bara missat? Nej, det tror jag inte. Jag tror jag inte. <laughs> ja, okej, okay, ja. Nej, ja, ja. men jag tror jag inte. Det tål så god glädje efteråt. Ja, ja. Det är säkert, det är säkert så, men <laughs> ja, men jag se. jag vägrar jag vägrar tro på det. Ja, ajamann. <laughs> vi hoppar vidare i spellistan här då. Det gör vi, det gör vi. Gå vidare in på Tinykin. Ja. Det det är en grej att lite lite nyfiken här på på namnet. Mm. Eh Det är ju ett ett ord. Ja, Tinykin, ja. Ja. Men men för mig alltså när jag säger tinykin ja. så låter det som att jag tar ett mellanbrott som att det blir två ord. Mm. Heter det tinykin eller uttalas det på ett annat sätt? Ja, ingen aning, jag gissar. På det. det kallas uttalas tinykin, alltså som i eh, kin som är tiny. Ja, det är bara jag som hör konstigt i mitt huvud. Jag har ingen aning. <laughs> jag vill ha den som två ord. Ja, det är jo, inte det viktiga. Okej, okay, gå in på spelet och jag... få mig till att sluta prata nu. <laughs> det ska jag göra. Eh, spelet verkar vara en ganska så mycket inte jag vill inte säga ripoff egentligen, men ganska så mycket kopia eller klon utav Pikmin-spelen till Nintendo. Okej. Okay. Eh jag är själv inte så erfaren inom inom dem. Nej, men det är liksom du du samlar på dig en massa små luppar och så använder de dem för att göra olika tasks och de har har olika färger för att göra kunna göra olika saker. Ja, det var ju i princip vad vi såg på trailern till Tinykin. Ja, och det är precis det som hände i, i i i Picmin också då. Ehm Men det så väldigt mysigt ut och såg ut att vara ett väldigt intressant plattform/pusselspel. Mm. Verkligen, ett 3D plattforms-pussel eh så gett intressant ut. Utvecklat utav ett företags lite splash team som inte har gjort jättemycket. Okej, okay. tidigare. Och kommer också ut i 2022 så att det är väldigt lite information om spelet i sig, men det finns ute nu men det ser ser smått skärmigt ut. Ja, kan vara intressant om man gillar pusselspel helt enkelt. Ja. Ja, jag tror det. Ja, eh, i man. Men med det tycker jag att vi vi fortsätter. Ja, som sagt. Worms Rumble kör vi på med som nästa spel tycker jag. Ja, precis. Och det är, är ju som alla andra Worms-spel utvecklat av Team 17. Ja ja men så. Ingen som behöver vartsen vi var små. Precis, ingen ingen är förvånad. Nej. Det som förvånar mig eh uh, när det kommer till Worms Rumble. Ja. Det är ju att det är eh uh, uh, vad vad heter det? Real time. Ja, precis. Istället för turn-based så är det real time. Precis. Det är 32 players cross platform. Mm med deathmatch och last worm standing game modes. Ja. Så det, det alltså de har inte ordagrant sagt det, men det känns lite som ett worms battle royale. Lite så. Det alltså jag tycker det låter som en intressant genre att plutta in i worms. Oh, ja, den. det tycker jag. För att det, det passar ju sig i, i det i stridsvärlden så att säga. Ja, men precis, precis. Så ja, nej det ska bli ska bli intressant att se Vad det kommer vara för något? Ja, det har redan varit ute tidigare men varit exklusivt till Sony, alltså till PlayStation då. Ja. Och nu kommer det ut till allt annat. Ja, ja men precis i juni. Ja, ja men sen. Vi har inget exakt exakt dag på det va? Nej, jag Nej. tror inte vi hittar det där. Vi ja. vi letar lite grann efter. Vi har kollat igenom alla alla E3-grejer här men men hittar inget specifikt datum för för det utan i juni. Ja, ja men där vi fick fram. Då då skuttar vi ännu ett steg. Det gör vi. Men inte så långt stegen då. Du går från du går från uh, maskar till människor. Ja, precis. Men men men båda har vapen. Ja, ja. <laughs> Vi ger oss in på Battlefield 2042. Precis. Jajamän. 2042. Ja. De är gjord av dice. Ja. Ja men. Och återigen, ingen är förvånad. Men nej, det är de inte. Eh, det är nu ett nytt Battlefield-spel i serien. Eh, när jag först hörde Battlefield 2042 så kom jag mig en gång och tänka på Battlefield som jag inte kommer ihåg siffrorna på. Det okay. är deras enda science fiction-spel. Jag tänker på det heter också 20 någonting. Ja okej. Okay. Ja, det, jag tänkte få först vara de här Modern Warfare, men det kanske inte det är Call of Duty. Det är Call of Duty? Nej, ja. men ah, det, okay. det det vill vi inte ens nämna. Jag är hooked med nej, Battlefield. Nej, nej, nej, nej. Us. Eh, föråt är ju så så som tycker tvärtom, men jag har aldrig aldrig varit ett fan av Call of Duty. Aj, aj, aj. Och kommer aldrig vara ett fan av Call of Duty. Jag har alltid varit ett Battlefield fan mm. sen Wow, tillbaka. Ah. Jag var ju även clanspelare i Battlefield 2 och spelade ah. i turneringar. Var väldigt aktiv i den dåvarande SO-ligan som var väldigt populär inom Battlefield. Ja, okej. Ja, helt coolt. Jag cool. var även med och skapade en helt ny liga. Mm. Eh som, som hette Big War. Okej. Okay. Ah. Som vi faktiskt kom tvåa i. Så det var det var faktiskt lite häftigt. Ja, det det, det är nice. Ja, i mål. Så Battlefield har alltid legat varmt i hjärtat, så fasta jag inte aktivt spelar Battlefield längre, så testar jag varenda Battlefield som släpps och letar efter ett som verkligen Här har vi det. Ja, precis ger mig tillbaka min gamla känsla och senast jag hade det var Battlefield 3. Mm. Och Datofiltr var ju helt insane för för som serverägare och dylikt så kunde du även ändra tickets och dylikt. Mm. Tickets är man har olika flaggor. Mm. Håller du flaggorna så går motståndarens tickets ner när de når 0 så har ena laget vunnit. Ja, ja. Och så kunde man ändra på dem då så att det fanns ju upp till 24 timmars matcher. Jo ja, så det satt ju vi, vi vi vi satt ju helt seriöst och spela samma match i 24 timmar nonstop man åt vid datorn, man spårgilt till till allheten och tillbaka när man dog då för man visste ju att matchen pågår. Jaja, Dags att fortsätta. Måste måste ju passa på medans man spawnar. Så galet hårt spelade jag Battlefield 3. Och då spelade jag Battlefield 2 nu hårdare. Nej men, men. Så så jag sitter verkligen här bara släpp ett Battlefield som verkligen får mig att få mig och fastna igen. Ja, tänk om 2042 är det. Jag hoppas på det, men det jag skulle säga var att deras förra framtidsspel jag inte kommer ihåg namnet på nu. Jag mm trodde att detta skulle vara i stil med Dawn. Mm. Men det är det inte för det här är en framtid men inte så långt. Nej precis. Utan det är någonting emellan istället mm. vilket väckte intresset för, för för mig igen då så nu ja. måste jag ju hålla koll på det här och jag är lite besviken på EA och DICE ja. för det här är ett av de första Battlefielden jag inte har fått beta testa. Ja. Annars beta testar jag alltid Battlefield spelen <laughs> så jag vet inte varför jag inte har fått vara med här den här gången. Elak. Ja jag tycker det. Ja. Det är lite lite så där. Ja. Nej, det är i alla fall Battlefield ser mm. alltså de som ja. har sett ett Battlefield spel som nyligen eller alltså senaste åren har släppts vet ja. att det är sjukt jävla snyggt. Det är det. Det det det man istället för att göra är att testa spelet, kolla hur det känns land i det. Precis. För det var bland annat det som gjorde mig besviken med Battlefield 1 som de släppte. Mm. Och det var ju att det var inte samma känsla längre. Det nej. det var nå no, det är nånting de har ändrat som jag inte jag kan inte sätta fingret på det, men det är nånting som inte känns rätt. Ja, okej. Okay. Och det det stör mig och förhoppningsvis så är inte det med. Nej, nu, nej men precis, precis. Men jag kommer ju låta ge den en chans. Ja, ja men det, det låter Det, bra. det är ju ingen snacka saken. Nej, men det låter bra. Det kommer ju ut också. Har vi faktiskt datum på? Precis. Så det kommer ut den 22 oktober 2021. Ja, jamen. Det, det tar kvar men inte inte så långt kvar. Nej, och vi hoppas verkligen att det ligger med på EA Play för då behöver jag inte köpa det för att testa det. Nej, precis. För jag har dem sommen det någon. Ja, då hoppas vi på det. Vi hoppas vi på det. Jo. Eh vi hoppar vidare och kollar på ett spel som jag som också helt kommer från left field. Jag hade inga jag hade aldrig hört talas om det tidigare, men det verkar så jävla coolt. Jag håller fullständigt med. Jag har inte sett någonting om det. Jag har inte hört någonting om det. En av anledningarna till att det är fallet, mm. det kan ju vara att det här är ju en av de här eh vad ska vi säga juvelerna som som som vi egentligen inte spelar. Nej men precis. Eh det är nämligen ett racingspel och det är ju väldigt långt bort från de spelen både jag Ultrafail föredrar att spela. Ja men precis, precis. Så det är jättekul att det här har väckt, väckt intresse. intresse. Ja men precis. Det är ett ett spel som heter Riders Republic. Precis. Där du kan åka eh skidor du kan åka snowboard du kan cykla du kan flyga med wingsuit och du kan till och med flyga med wingsuit med en jetpack på. Precis. Alltså det det, det är ju det är ju jättehäftigt. Oh ja. Och sen så ska man racea på de olika sätt och det fanns vissa banor där du kunde typ eh ha två olika lag som mötte varandra och hade typ Kommer du ihåg när man körde ehm Tony Hawks pro skater man kunde göra den här grafitti som man liksom markerar olika områden. Ja, precis. Det man kunde göra något sånt i det här också. Ja, i man. Nej, det så det så och, och sen verkade på videon som att det var någon multiplayer del där du kunde ha sjukt mycket folk i mm. i i i race. Jag tror 50 pers. Ja, det är ju alltså wow, det ja. låter ja, det låter så häftigt. Och sedan så fanns det också så här men exploration mode som du liksom du tänker att du ska samla poäng eller stjärnor på olika sätt. Och du kunde också få stjärnor från att hitta liksom till häftiga utsiktsplatser och andra såna grejer ja, och Ja, det såg ut som att det, samtidigt då som det var de racingbanan och allt i sånt där, så hade de även en open world del. Mm. Så det är ja väldigt imponerande. Och det är också en rolig grej för i den open world delen som vi såg när han i, i trailern, han landar på en uh, typ bergstopp mm. och och för att låsa upp någonting. Jajamän. Där hade ju han en sån fallskärm med en propeller på ryggen. Nej man. Så det är ju också en grej man kan använda sig av. Ja, precis. Typ glideraktig grej eller så. Ja, en, grej, ja i liksom. man. Ja. Och det är Ubisoft Nancy eh, som har utvecklat det? Ja, precis och det kommer eh 2 september i år. Ja, Riders Republic, håll ögonen på det. Ja, håller på den på. Så ses vi där inne sen. Ja, men jag tycker det är dags och hoppa tillbaka i tiden. Ja, vi hoppar tillbaka i tiden. Vi upplever våran barndom igen. Ja, våran barndom till tillsammans med med riddare, kanoner och hästar och bågar och spjut. Ja, jämen så. Slott. Osloott. Osloott. Ja, jämen så. <laughs> Borg, borgar och allt möjligt. Ja, det är nämligen så att vi sitter och hypar upp inför Age of Empires 4. Fuck yeah. <laughs> Det snackar vi barndomsminnen från från hela den serien. Ja. <laughs> Faktiskt. Ja, herregud. Ända sen första. Ända sen första. Så det är ju fastän det det det utvecklas med tiden och ändras väldigt mycket så känns det ändå som ett av de här spelen som att jo men det är klart att jag ska testa det. Självklart. Jag ska ju minst testa det. Precis, precis. Man måste ju ge det i alla fall en chans liksom. Ja, absolut. Och det är Relic Entertainment ihop med World's Edge som har gjort det. Ja, jamänsan. Vi har inget exakt datum på det än, men det verkar komma under Q3 2021. Jo, ja, precis, precis. Mm. Eh, det är ju ett fantastiskt spel som sagt. Det det är Ja, ni vet ju inte än. Alltså fyran vet jag inte än, Nej, det är men de andra vandra i serien har ju varit liksom soppas var det i tvåan eller trean som jag var så jädra stenhård med... Var det byssantinerna och deras mm. uh, uh, towers precis. som jag gjorde om till Cannon Towers och grejer? Jag tror att det var tvåan. Tvåan. Ja. Och så hade jag favoritkartan Darkwood. Ja. För att spelare du en vs en i Darkwood så fick man oftast varsin sida och kartan. Och så en djup skogsgång var enda vägen man kunde ta sig till varandra. Så att det precis. var väldigt lätt att bygga tower defense. Pre precis, precis. Eh det var ju till och med så att när man hade fått byggt upp den här tower defenseen så helt plötsligt så kommer du in på baksidan man märker att man att attackera någonstans så har du liksom hugget igenom hela jävla skogen. Ja, det var ju hetere Fidde våran gemensamma barnungskompis. Precis. Eh ja, Johan har ju en ongoing Age of Empires 2 match ja. som ingen av oss har vunnit. Nej. Eh och det började som precis som multafäls så har vi börjat på varsin sida. Mm hela den här gången jag var först till den gången mm. så jag täckte hela gången med ett så fett defense att vad han än skickar in så dog det ja. han han fick kanske mer ett torn ja Och och så var det slutsam. Ja. Och så var han tvungen att, att ta en paus och bygga upp något nytt och slänga in det igen då. Precis precis. Och jag hade ingen vidare stor armé för jag la, la ju all min ekonomi på försvaret så <laughs> jag hade ju ingenting att attackera honom med. Nej. Och vi fortsatte ju att försöka samla då för att få den här matchen ett, ett avslut. Ja. Och till slut så hör jag från, liksom Jag jag är upp i den här tunneln för jag håller på med lite snikegrejer där uppe mm. och hör att jag blir attackerad. Ja. Och jag men det är ju ingen här. Nej. Det här är ju enda vägen han kan ta mig. Den sjuckaste delen på hela kartan ja. har han huggt sig igenom skogen och attackera mig bakifrån. Det jag inte har massa torn och grejer. Nej. Och han fortsatte ju han han tog ju sig upp den vägen. Ja och och slog sönder vad han trodde var mina grejer. Ja. Och det visade ju sig att han vann ju inte. Nej. Nej, för att då finns ju det saker kvar. Ja. Och i mitten av den här skogsgången så grävde jag ett hål uppåt. Ja. Så att i mitten på skogsgången hade jag gjort min egna tomma dunge. Det jag börjat sätta upp en ny bas. Så det var ju lika starkt försvar från båda håll. Ja även. Men ton sak. Jag kommer inte åt med ändå så vi har aldrig avslutat all matchen. Nej, nej det är fantastiskt. Älskar den här serien. Ja, ja men sen. Eh en annan serie som vi också kommer från våran barndom är ju eh theme hospital till exempel Ja Theme Park Theme Hospital Bullfrog Games överlag var ju vi stora fan till även Dungeon Keeper-serien. Precis, precis. Eh och här kommer ju nu eh Kom ju nu för ett tag. Sen 2point Hospital som var precis. liksom en spirituell uppföljare kan man säga. Ja, det var verkligen en spirituell uppföljare av uh, Theme Hospital för det det kändes verkligen Theme Hospital. Precis. Och de släpper nu ett nytt spel som heter 2point Campus som går ut på att du ska bygga en skola istället. Precis, precis. Nu är du rektor istället för lärare för sjukhus. <laughs> ja, precis. Så där, nej, det ska bli Ja. intressant och häftigt. Det är också sånt här som Jag visste inte att jag ville ha ett campusbyggarspel men Nej. nu när jag sett det så känner jag att jo men jag kanske vill ha ett Nej, campusbyggarspel. Kanske det jag vill ha. Ja. Det det är så här eh det, det är liksom det, det är nytt fast det är inte är nytt. Ja. Så det känns liksom det känns på något sätt liksom ja ah men det här är känd. Det känns rätt. Det känns rätt, det känns bekvämt och det är något nytt utav någonting som jag redan gillar liksom. Ja, ju mer. Ja, ju mer. Och det är ju 2point studios precis. som har gjort det då och releasen är 2022. Ja, vi vet inte egentligen ett mer än så hittills. Nej, precis. Nej. Men då hoppas vi vidare igen till en ett litet eh, block med sälldanheter. Eh, ja, precis. Det är ju eh 35-årsjubileum för sälda serien i år. De är lika gamla som vi. <laughs> det är hemskt. Det är hemskt, men det är också <laughs> fantastiskt. Ja. Eh, men det första vi ska snacka om här då är Breath of the Wild 2. Jajamän. Och det här verkar ju väldigt väldigt väldigt spännande tycker jag. Breath of the Wild 2 eh sc utspelar sig återigen i Breath of the Wild-världen men nu verkar calamityn ha blivit något helt annat någon helt ny kraft som kommer liksom upp underifrån marken och höjer upp delar utav utav världen. Så att nu kommer vi inte bara vara nere på marken utan nu kommer vi ha mer ställen som The Great Plateau så att du liksom åker upp ur från grunden marken igen. Ja, man är uppe över molnen så att säga. Precis. Igen som eh det här är ju det liksom det senaste spelet i serien och det är ju precis samma sak som händer i det, i det första spelet som vi ska prata om alldeles eh, alldeles strax som är liksom eh, kronologisk gång då vad eh, som utspelar sig först och sist i i, i tidslinjen. Ja. Avspelvärlden. O så det det ska ju det ska bli väldigt intressant att se hur de gör det här. De de hade till och med någonting som jag tyckte var väldigt coolt i trailern var att de hade de här stengolvsmisarna som dök upp mitt i mitt i kunde dyka upp mitt ingenstans. Men den här gången var det ett eh så här vad heter det? Gob eh åh nu glömmer jag inte av vad finen heter. Eh Goboblins torn i alla fall. Eh som var på ryggen på det här, så att du har liksom små rackare som liksom skjuter pilar på dig medans den här stora lumbering i sten galningen vill ha ihjäl dig <laughs> och kasta stenar på dig och allt möjligt Så det är ja nej det verkar coolt verkar, det verkar coolt, coolt. jag nya liksom nya skills som link verkar kunna bli typ flyta in i de här världarna som svävar så han kunde liksom bli som att det var en vattenpöl som du kom igenom. Ja just det, det. Han, han kom upp på undersidan av en mm. sten och spåna igen på ovansidan. Ja men precis stämmer ja nu nu när du säger det så kopplar det. Ja. Jag sitter och försöker sortera ut tankarna vilket sälda var vilken trailer. <laughs> ja precis. Men det var vi, vi, vi har sett så mycket sälda nu. Ja precis. <laughs> så och, och, och jag kom på mig själv att jag var på väg gostalla en fråga om High Rule Warrior och mm. ska vi på Nej, vi pratar om Breath of the Wild. Det är en precis. annan video. Ja. Det har vi faktiskt inte med på listan här men High Rule. Vi tog Warriors, ju inte med äh... det för att det var det är en del sig egentligen. Ja, det är en del sig och vi har ju redan pratat om High Rule Warriors äh, ja. expansionen tidigare. Ja. Precis, precis. Att... Men det det det det jag kommer att tänka på det var den uh, non-shock attacken. Ja. Där så så en... häftig ut ja, men det var coolt. Tillbaka till Breath of the Wild. Och bättre du all här. Ja, eh sedan så har vi inte har ja, vi har inte fått se så jättemycket mer om det. De de försöker ju verkligen verkligen hålla saker hemligt om det här spelet så gott de verkligen kan. Bättre för hypen. Bättre för hypen absolut. Och så men vi det det vi vet hittills är att det finns en massa nya fiender som kommer kunna överraska oss på helt nya och sätt som vi kanske inte visste tidigare och nya skills eh nya utmaningar. Helt enkelt i den nya här nya pussel. <laughs> nya pussel i den här nya världen liksom. Ja, Jeman. Så det ska bli spännande att se vad det tar vägen. Vi har inte något specifikt datum där heller men 2022. Ja, Jeman. Precis, 2022. Eh, är vad vi siktar på där. Och då går vi in på nästa spel som är Skyward Sword HD. HD. Eh och den kommer ut den 16 juli, tre dagar innan min födelsedag. Mhm. Mm mm -hmm. Så det blir en blir en bra 35 års procent till mig själv. Ja, precis, <laughs> precis. Så då ska vi spela massor Skyward Sword igen. Det är ju jag är ju en av de här få personerna i i världen som som gillar Skyward Sword väldigt mycket. Eh, <laughs> det är inte så många som gör det. Många gör, Ja, jag har aldrig fått möjligheten att spela det. Nej. Men jag ska men... försöka och få möjligheten den här gången. Ja, det många ogillar ju att det är Eh de de tycker liksom att att kontrollerna är ganska jobbiga. Ja, i man. Eh och sedan så tycker de om att eh det det är tråkigt att eh, man man kommer till samma ställe om och om igen. Det finns det det, det är tre ställen som man besöker mer än en gång kan man ja, säga. Man, ja, ja men men när man besöker de, de andra gångerna så öppnas nya områden i de ställena så ja. att det, du kommer ändå in till nya områden så jag tycker att det är, jag tycker inte det är, bra, det är ett bra det är ett bra argument. Det är onödigt gnäll. Ja, precis. <laughs> eh sen så kan men jag förstår att att de inte gillar hela den här alltså här är det ju liksom connected via luften du kan inte gå mellan områdena. Jag kan förstå att man vill ha ja. det liksom i det upptäckande äventyret i ett sällas spel men jag jag bryr mig inte så mycket om den delen personligen. Inte jag heller personligen så att det, jag jag tyckte att det var väldigt kul att flyga runt på de här fåglarna som du flyger runt på mm. liksom i ovanför molnen då. Ja, jo men. Det tillhörde ju liksom storyn att du kunde inte befinna dig utanför de här områdena. Det det är ju del av hela hela berättelsen här, liksom. Precis, precis. Men å andra sidan, mm. nu i HD remaken mm. så har ju de även lagt in ett annat kontroller sätt så att du precis. faktiskt inte måste göra rörelserna Nej. utan att du kan använda sticksen istället. Precis. Vilket vilket hoppningsvis gör att de har fått det bättre. Jag kommer ju förmodligen använda rörelserna ändå. Ja men det är ju häftigt. Eh <laughs> för att precis det är häftigt och det är liksom många många av sakerna är att du ska slash åt ett visst hål Och sådana saker så att jag tror att jag tror att jag kommer finna det roligare. Det blir så ju en annan som, känsla. Precis. Så länge som de inte har kvar att man ska styra eh fåglarna och ha balansen med att hålla balansen med kontrollerna för det var det det är nog det enda som störde mig egentligen. Ja okej, okay. ajemän. I det spelet. Vi får se vad de har gjort med det. Vi får ja. se. Ja och och en boss som var väldigt eh, underwhelming när man kom till. Den. Ja. Men annars är det annars tycker jag jag gillar det spelet väldigt mycket. Ajemän. Men vi hoppar vidare på nästa sällda del ja. som är eh uh, spel och klocka. Ja, game and watch. Precis, det är gamla gamla grejen som de uh, varje år tar fram. Ja, <laughs> på nytt. Precis, och det i år så fick uh, Zelda treatmenten för det här. Ja, precis för Game and Watchen. Eh uh, det är nämligen fyra olika spel på samma Game Watch. På samma Game Watch. Och de börjar då med Legend of Zelda från 1987. Ja, men går vidare på The Legend of Zelda Zelda 2 mm. från 1988. Ja. Ja, nu börjar mm. åren ticka på. Ja. Vi springer vidare till Link's Awakening till Game Boy från 93. Jag tänkte säga det, man måste komma på 90-talet. Ja, Jemma, 1993. Ja. Och till Game Boy. Eh uh, och sen till sist så jag vet inte vad det heter men det är i princip Whack-a-Mole med mm. Link. Ja, Critters tror jag det heter eller något sånt där. Nej, Nej. det heter det inte. Eh, det heter det inte. Ver vermin? Ja, Whack-a-Wormin eller något ja, sånt. Ja, något sånt. Ja, jajamän. Det är Whack-a-Mole med karaktären Link. Precis. Ja, <laughs> det verkar väldigt cool. Och tro, jag tror att Game Watch kan vara en riktigt häftig present- eller gåva till ja. till ett Zelda fan eller ett Retro fan mm. faktiskt. Jag tror jag också jag tror att det är jag såg det jag såg det förra året när de släppte släppte Mario på det här sättet. Ja. Vi kände ju samma sak där bara. Ja, ah, till ett Mario fan hade ju det här varit jättehäftigt. Ja, jag man. personligen är ju inte ett så stort Mario fan så att nej. jag själv hade ju inte liksom men det här där emot. Ja, Zelda Game Boyen ja. hade kunnat få pryda min hylla här. Ja, hemma. precis, precis. <laughs> Säger jag ju inte nej till. Nej, precis. Men och det är ju som sagt 35 års jubileum för Zelda-serien därför släpper de den utm tillsammans med det här då så ja. du får du får fyra spel och en en liten klockvariant av den också. Ja precis och den här klockan har ju flera olika funktioner med olika klockor klockors utseende, olika bakgrunder och sånt. Jag tror det var när man tog tid liksom timern mm. då, då då hade den bakgrunden av Zelda 2 va. Ja i menzan och sen när du hade den som klocka bara vanlig klocka så var det bakgrund från Zelda 1 eller var det tvärtom? Eller tvärtom kanske. Ja. ja. Men det var jättehäftigt när de ändrade siffrorna och sånt också då. Precis, de hade liksom grafik ifrån spelen som gjorde liksom ja. så, det sådär coolt. Cool ja, men cool som sagt, jag tror det är en jätte jättefin <laughs> gåva till ett retrofan eller Zeldafan. Det tror jag också, det tror jag också. Tänk på det, julklappa snart. Ja, men mm, inte långt kvar till jul. Inte långt kvar till jul, det är ju midsommar redan. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, vi prata om eh, midsommar så eh, hoppar vi vidare till Starfield. Ja, jo men sicken snygg övergång. Eller hur? <haha> det är imponerande. Ja, jag menar så det är inte många som kan göra den smidiga övergången. Då går vi in på Starfield mm. som jag är pepp på. Oh ja. Eh anledningen till att jag är pepp på den är för att jag har alltid varit ett beta-testarfan. Yeah. Jag har alltid jag har inte varit ett specifikt att o oh, det här är mycket bättre än det här. Nej. När jag säger att jag har ett betesta jag är ett fan av deras världar. Ja. Sen om det är en postapokalyptisk 40-talsvärld eller... eller om det är en pure fantasyvärld så tycker jag att de är så himla duktiga på att göra nya världar. Mm. Och nu så gör de äntligen efter så många år <laughs> en helt ny värld. Ja. Och det här kommer vara ett nytt sci science fiction universum. Ja. Med med med mer high tech och rymdskepp och dylikt. Ja, men. Vilket jag ser jättemycket fram emot för jag vill se vad kan ett sci-fi universum betyda i betesthånder? Ja, precis. Det det det som jag tycker är intressant med det är att eh Todd Howard har varit på på SpaceX på besök och andra sådana saker för att liksom se hur funkar få få få vad heter det? Rymdupptäckarkänslan liksom. Ja, precis. Så att jag jag man får ju känslan av att det kanske är mer nu ska vi upptäcka rymden än nu ska vi kolonisera rymden eller kanske det där ligger jag vet. Inte. Det ligger väl lite hand i hand. Det gör det, det gör det. Väldigt väl ligger det gör det väl visst ligger. <laughs> Oftast när man kommer till det här då med att upptäcka rymden ja. så blir ju det att rymden är så stor så när man upptäcker så kommer man så långt att det man får börja de nya kolonisationen Kolonisera. där istället <laughs> för att åka hem. Precis, precis. Så det blir ju de går ju lite hand i hand i sci-fi. Ja men nu gör ju det, ja. nu gör ju det. Aj man. Så där, det, det ska bli spännande att se vart det tar vägen. Vi vet väldigt väldigt lite om det hitills. Ja. Men det vi har faktiskt ett datum eh, hur pass eh, noga man kan hålla dem till det vet man ju inte men 11 november 2022. Är det planerat? Sen Är vet planerat? Ju man hur det blir med skjutningar och dylikt. Ja, herregud. Det, det man kan ju aldrig Vad som helst kan hända så man skjuter på tiden. Ja, precis. Okej, vi ja. kastar oss in i lite magi, lite shoot them up, lite eller ganska mycket tower defense. Ja. <laughs> Uh, Orcs must die 3 Precis Galet att det bara dyker upp helt hänsynslöst. Aj men gjort av Robot Entertainment. Aj men så han kommer ut den 23 juli 2021. Precis, det var väl ute till uh, något annat. Kom vi för vad det till stadia? Stadian fanns det ute till den Precis, 2020. men ingen annan har fått det. Ingen annan har fått det, Nej. men allt det kommer till allt annat eller vad ska jag säga, men det kommer ju massa andra saker nu. Jajamän. Och det är ett väldigt uh, populärt av de här uh, nyare sorterns inte klassisk uh, Tower Defense mm. utan mer eh uh, first person view eh uh, Third person view eller first person view kan ja. kind of tower defense istället. En ja, slags action strategi liksom. Ja, precis. Jättehäftigt alla tre. Mm. Faktiskt. Så nej. Tredje spelet kanske blir rätt som man sätter lite mer tid på. Ja, Vem vet? Speciellt eftersom det förra spelet kom ut 2012. Ja, jo, det det är ett tag sen nu så. Hur tag sen? Och det är väldigt många som har som precis som du säger här håller Orksmas dive väldigt högt. Ja. Så, så det kanske är dags för oss så ger oss in där lite lite mer också. Mm, nej men det ska bli vi spännande. Vi gillar ju Tower Defense lite jo, så. Ja, vi gör ju det, vi gör ju det. Ja, det ska bli då väldigt spännande. Och så och se vad det här blir liksom. Ja, precis, precis. Och som sagt, 23 juli 2021 eller det kanske inte har svar som sagt, jo det var det. Jag ja. men. Jag, jag är lite trött så jag på på på kvällen. Ja, vi spelar ju in det här dagen innan midsommar faktiskt, ja, så att vi Man brukar vi... ju brukar oftast vara lite upptagna på själva midsommarafton. Precis, precis. Eh, men nästa spel förresten. Ja, listan. vi går vidare från Tower Defense hela vägen ner till fängelset tycker ja. jag att vi går. Ja. Men innan vi går till fängelset så måste ju vi prata med eh, advokater och detektiver. Jaja men sen. Eh och det är ju precis det vi ska göra nu. Det här är ju Ace Attorney. Eh Jag tror inte en detta Ace Detective. Ace Detective heter det till och med. Amen, ja. Precis. Ja i man. Och men ändå mm. så gör man en snygg övergång. Det är så man gör man en snygg så övergång. Jag är ju men så jag tyckte ju min Starfield och och midsommarövergång där var ganska <laughs> under. Det här var faktiskt riktigt snyggt. Jaha jaha. Okej, Ace Detective. Ja, Ace Detective eh det är alltså en spin-off på på Ace Attorney-serien. Ja i man som är eh, Phoenix Wright i vanliga fall. Men nu verkar de ha övergett Phoenix Wright för att övergå till det eh, japanska namnet på på karaktären till Naruhodo som han heter, vilket på japanska betyder betyder typ jag förstår eller någonting. Okay, ja, okej. Nej men men det är väl eh, bra för en advokat eller detektiv att förstå. Ja, precis. <laughs> precis. Nej så att eh ja, det, det det här är den senaste installationen vilket jag ser väldigt väldigt väldigt väldigt mycket fram emot för jag älskar den här spelserien. Ja, du spelade väl ehm då då de, de första e spelen mm. väldigt mycket. Mm. Ja, jag minns. Vill jag minnas. <laughs> det, det gjorde jag. Eh och ja, nej, jag är verkligen fastna i den världen. Eh, sedan så kollade jag även på på anime-serien när den släpptes även fast det är nästan exakt samma. <går> liksom nästan ord för ord från eh, från, från spelet. Ja, okej. Ja ja, men det var ju ändå en bra översättning. Ja, oja. Så att <laughs> det det nej, det är bra. Ja. Det är nice. Det är nice framåt eller. Jag ska bli spännande och se de de här, nu ska vi då vara mer detektiv men du kommer också vara i kort kortrummet uh, I, i rättsalen i det här spelet också. Se vi fram emot. Så att jag ska bli nande och se vad och de gör med det. Det är Capcom. Det är Capcom som har, som har gjort dem. Släpps 27 juli. Jajamensan. Det Ska... är inte långt kvar. Nej, nej. Det är nej. mycket så kommer ganska snart. Det är som kommer snart och det, det det gillar vi. Ja, ja absolut. Det kan jag kan inte gnälla på. Nej, någonting som vi inte riktigt vet när det kommer dock är ett nytt VR-spel som i Tysågor som vi tyckte var intressant också. Ja, det första jag sa när vi såg den här trailern det var att men vänta lite, det här ser ju ut som en som, som en mix av Beatse bars och pistol whip. Ja. Och det är precis vad det verkar vara också. Jajamän. Fast du slåss mot zombies i en i ett combat rhythm spel. Ja, precis med crowbar och så grejer. Crowbar så du får dodge ja. saker som kommer flygandes mot dig och andra såna grejer så att det är Så väldigt häftigt ut. Så det ja. är riktigt ut och det är precis som som sagt, det är ju ett rytmspel som ja. precis som vi sa här Beat Saber och och pistol whip. Pistol whip. Pistol whip. Som, både, som framförallt Pistol Whip är ju fantastiskt. Ja, beat absolut. Också, beat Saber är också kul, men... Ja, alltså grejen är... Pistol med, Whip är aningen skarpare. Jag brukar förklara det med anledning till att jag gillar Pistol Whip. Att jag föredrar Pistol Whip istället för mm. Beat Sabers. Mm. Är för att i Pistol Whip har du fiender. Ja, du har ett I, motstånd. Ja, precis. De skjuter tillbaka. Du måste dodga och sådana där saker. Medans i... Beat Sabers så har du lådor ja. det enda du får dodgea är ju väggarna och sånt som kommer då precis. men du har även de grejerna i Pistol Whip samtidigt som du har fienden som faktiskt skjuter tillbaka precis hade uh, de kastat in ett par Jedi som kommer att attackera dig med, <laughs> eller Sith Lords <laughs> som kommer att attackera dig med svärd från, från sidorna och sådana här grejer då ja. och då i Beat Sabers mm. då hade jag antagligen gillat det mycket mer <laughs> än vad jag gillade ja. Pistol Whip kanske, kanske <laughs> eller det ett par Stormtroopers ju... eller någonting det finns ju ett, ett annat spel som heter Synth Riders Jaha. som jag har testat stad och det är också väldigt påminnande om om eh, vad heter det nu eh beat saber. Ja. Uh -huh. Eh men du liksom du ska följa linor med händerna istället. Okej. Okay. Eh och det är du, det får en så för vad som mycket skönare känsla är det. Uh -huh. Eh så det står liksom står och gungar med i ett vardagsrum liksom. Nej men. Eh det så att jag föredrar och det är framför beat saber och jag föredrar ju pistol whip för RGB-citabr också. Ja, men. Så det är inte att jag säger att Bitcyber är sämre eller Nej. något sånt utan det är bara en en smaksak. Ja, ja, precis. Ja, men det är samma sak för mig. Jag Så jag tror smaksak. ju att om jag testar agensst så kommer jag antagligen gilla det ännu mer än vad jag gillar Pistol Whip <laughs> för att ja. det är så riktigt roligt, vet. Ja, det såg häftigt ut faktiskt. Sedan så kommer vi till ett spel. Så vi när det släpps förresten. 2020 2021. 20 ja, vi Och vet inte riktigt mycket mer om det. Utvecklat av Joyway. Precis, Joyway är utvecklarna ja. Ja, men. Och så kommer ju Wow, god dagens topprelease. Jajamän. Ooh, jag blir varm bara bara bara få se namnet. Legend of Mana. Jajamän, här kommer vi. 24 juni, vilket var då dagen innan. Jajamän. Midsommar. Ja. Utvecklat av Square Enix och är ett så fantastiskt bra RPG-spel. Ja. <laughs> en en sak med det som är väldigt intressant är att det inte blir samma varje gång som du spelar det. Ja. Precis. För att du kan få olika items som de de olika items som här öppnar upp olika områden. Ja, och de kommer i random ordning för varje ny gång. Du du liksom mm. startar ett nytt spel. Beroende new på, game. Beror beroende på också vart du väljer att sätta ut äh, sätta ut saker på kartan. Du får du får välja från en hel karta från början ett, ett område. Och beroende på vilket område du väljer så är det inte säkert att du kan sätta ut vissa av städdarna för de behöver vatten i närheten eller så kan vi inte sätta ut vissa städer för att det finns ingen plats och liksom andra såna saker. Jaman. Så att det är det finns som sagt massvis med olika alternativ där. Ja, det är väldigt väldigt häftigt och är inte en en av spelen i storyn. Nej, utan är en spin-off av Mona-serien. Precis. För att han har sin egna lilla grej för sig. Den har sin egna lilla grej för Vilket sig. Vilket och... jag tror att de gjorde helt rätt i för att ja. det blev så himla bra. Ja, jo men absolut. Det jag håller med. Jag jag sedan så älskar jag ju Secret of Mana 2 och 2 liksom. Ja ja ja. Liksom, men, men vad men... tyckte du om 3:an? Jag älskar det. Alltså det, inte siken den sätts ju 3. Nej. Nej, Secret of Mana. Jaha, ja ja, nej det är det det är dansen som kom till vår PS2. Ja, precis. Nej, nej, nej. <laughs> För dammen är ju med i storyn. Ja, nej, nej, nej. Det är väl de sista i storyn då. Oh. Och resten är ju spin-offs. Ja, tyvärr finns det ju spelet. <laughs> Påminnde jag dig om om om maldrum nu. <laughs> ja, den svartfläck på Mana-seriens historia verkligen. Åh, <laughs> oh, vad taskig du är. <laughs> No, ja, nej, så så ska vi inte säga. Men det det vad heter det? Legend of Mana däremot är ju enligt mig ett av de bäst ett av de bästa. Precis, att, precis. Och sen, sen då, eftersom eftersom vi är svenskar, ja. ja, så måste ju man ändå påpeka musiken gjord av Annika Jüngberg. Ja. För er som inte vet vem Annika Jüngberg är så är det sångaren i Rednex yeah. och hon gjorde intro och outro musiken till det här japanska spelet. Yeah. Jag tycker det är jättehäftigt. Ja, det, kompositören hittade hittade liksom en spelning med henne när hon sjöng och typ någon livesändning som de gjorde. Och hon tyckte hon tyckte att ja men den här personen Det är den här rösten, den jag, vill här rösten jag vill ha. Den här jag vill ha hon bara tog. Och hörde personligen av sig. Hon hade inte mm. ens skickat någon agent Nej. eller något sånt utan personligen. hon personligen hörde av sig och bad henne göra sjunga musiken. Ja men vad det gjorde hon. Ja, och det alltså jag jag, jag nästan minns första gången vi startade här. Ja. Och vi bara what? Va? Wow. Ni ja, är ju att... svenska och sjunger på. Ja, jag tror till och med att vi startade spelat flera gånger innan vi ens märkte att det var Ja ja, bara svenska liksom. Så det åh ja, nej, grymt, häftigt. Ja. Det så så jag har ju förbokat det och det är vad du ska göra i natt. Det är, jajamän. Som sagt, vi spelade ju in en dag tidigare. Ja. Så det blir ju hel natt med Legend of Mana här. Ja, det är häftigt. Eh, många gamla minnen på den här listan. Oja. Detta är ett av dem. Och sedan så kommer det någonting gammalt men färskt. Ja, precis. Det här, det här är spännande. Ja. Nummer 20 på listan. Final Fantasy VII First Soldier. Ä Heter det? Ja, det är det. Ja väl. Och är eh, ett Battle Royale? Ja. I Final Fantasy 7-världen? Ja. Till Android och iOS. Ja. Så wow. Ja. Det hade jag ju aldrig tippat på. Nej, det här är inte ett spel som jag bara sågat, ja oh, men det här kommer komma. Jag tror ju inte det här är ett spel som kommer som, som jag kommer älska eller något sånt där. Nej, men... men eftersom det är Final Fantasy 7 First Soldier. Ja. Så blir ju det självklart jag måste ju testa det. Ja. Alltså Battle Royale Final Fantasy 7. Ja. Det är Android. Uh, uh, sure, vi kör upp på det. Vi kör på det. Ja, kör det är ver, verk, verkligen någon som bara har liksom haft en en en darttavla och kastat darts på så olika random saker och se ja. vad så se vad det hamnar på. Först först kastar vi på på vilken titel vi ska ha. Alltså kastar vi på vilken genre vi ska Battle ha. Battle Royale. Till vad? Android och ja. <laughs> mobiltelefonen. Ja, det, det det det är roligt. Ja, eh och det, det. det har vi inget specifikt datum till heller. Det är 2021. Nej. Ja, jämman. Ja, jämman. Så ni får hålla koll på era era Play Store så och, och App, -stores. App Stores. Så det ja, oh, nej, häftigt, häftigt. Ja, om vi hoppar vidare då till nästa punkt som är Party Animals. Det verkar ju lite häftigt tycker jag. Ja, det verkar jättehäftigt. Är från Recreate Games. Ja, 2022 kommer det spelet är ett uh, party fighting spel? Ja, med fysik och uh, grejer så lite. Ja, får, vi vi eh lite... uh, vad heter det? Mm. Jämför ju det med vad heter det spelet? Gang Beasts. Gang Beasts, ja. ja det är påminner lite variantaktigt lite så där om det. Ja. Eh uh, lite mer polerat kanske. Ja, precis. <laughs> inte, inte inte lika wonky. <laughs> Nej, precis. Men fortfarande förmodligen lite wonky för ja. att det såg, det såg ut som att liksom, de liksom leker med fysiken och andra sådana saker i det här spelet också. Precis ja, som gör med det då. Så det det kan ju också vara ett sånt här nytt uh, nytt, nytt party spel när man när man vill ha lite variation från mm. Gang Beasts eller från Super Smash Bros och såna här saker ja, men så så kan nog Party Animals vara en värdig ersättare där. Absolut det tror jag. Och den kommer ut 2022. Vi vet inte mycket mer än så. Ja. Hoppar vidare till en titel som fick mig att bli nyfiken bara jag hörde titeln. Ja. Wizard with a gun. Ja. Det är bara wow. Vad kan det här vara? Så var jag ju tvungen att kolla upp det lite mer då för jag tyckte man fick ju se lite gameplay och lite cinematiskt här då mm. på på på det då. Men vad det är är att det är ett online co-op sandbox survival top view spel. Ja. Det är med med trollkarar. Fast istället för att du har en wand eller liksom en stav eller något sånt där då så har du en, en magisk pistol. Precis istället. Ja, ver verkar Häftigt, verkar vara lite hacken/top view actigt. Ja. Så ja, nej det ser jag fram emot. Det är uh, utvecklat av uh, Galvanic Games. Ja. Och ja, det jag gillar det grafiken, det är så lite mer kartonig uh, Hades grafik. Ja, lite mer så. Och åt det hållet, så ja. det ja, nej det är häftigt. Ja. Det håller jag med. Helt helt håller det där. Allt vad du sa. Ja, det var, var bra förklarat. Det var väldigt ja. bra förklarat. Jag Aj, kunde det inte gjort det bättre själv. Ja, det är bra, det är bra. Eh, vi hoppar vidare till Inscription som eh, är gjort utav Daniel Mullens Games. Ja, det fast det heter ju inte Inscription. Heter, det heter inte det. Inscription. Inscription. Men, ja, precis. Och bland jag har jättesvårt att både läsa och uttala det för ja. att det är ett y ska inte vara där. Nej, nej, precis, Inscription. <laughs> eh, Så det ja. ja. Eh uh, vilket är ett uh, indie indiespel? Ja. Yeah. Eh uh, från Daniel Mallins Games. Precis. Så jag antar ju att det det det, det är han. Det ja <laughs> jag har inte kollat upp det men Nej, inte jag heller, men Det, det, det låter ju, så på namnet. Det känns ju rimligt att det är en eller få personer. <laughs> ja, och jag jag gillar verkligen eh uh, Quang drama? Mm, ja, precis. <laughs> Det här är alltså ett deck building rogue like escape room psychological horror spel. Ja. Wow. Ja, var svårt, svårt det, att säga det. Det förstår jag. Mycket blandat i sammanhanget ja, och samma det, gryta där. Det, det ja, det det verkar jättehäftigt och det verkar vara ett spel som jag kommer ha jättekul i för jag jag jag gillar deckbuilding games. Jag har om för er följare som har varit med oss från början så vet ju ni att jag har inte varit en roguelike spelare. Nej. Jag spelar majoriteten roguelike spel ja, precis, nu. Ja precis. Så så jag spelar väldigt mycket roguelike, rogue Light och ja. Rogue like. Ja, precis. Alla tre ja. spelar jag. <laughs> ja. Så det här ser jag fram emot plus att jag har alltid gillat deckbuilding också. Ja, precis. Så att det det ska bli spännande och det ska bli spännande att se vad de hur de blandar in liksom de andra elementen som man så fick se lite grann av när man fick gå runt och försöka lösa pussel i rummet som man var i och grejer. Ja, precis. Det blir det där med in. escape room-delen kommer in då. Precis, så att det ska bli väldigt spännande att se liksom vad hur det spelar in i kort building grejerna. Ja, och sen också det, det psychological horror. Ja. Hur ska de skrämma livet utmeiner jag är koncentrerad och <laughs> försöker lösa det här pusslet? Precis. Det jag kommer gråta efter en kväll med det här spelet kände jag på mig. <laughs> ja. Vi vi har ju det som vi antar är vårat nästa stora spel som vi ska spela tillsammans säger nästa punkt här. Ja, det verkar ju också fantastiskt roligt. Tribes of Midgard heter det. Jajamän. Det ser ut som en eh, toppview variant av Valheim. Ja, sant. <laughs> med med lite roligare grafik istället för eh, voxel ja. då. Jajamän. Eh det, det här är ju någotting som vi reflekterar på är ju att det är mycket vikingar nu. Det <laughs> är väldigt mycket vikingar som kommer ut nu. Ja. Så att uh, vi vi får väl se men det, det vi det är inte inte oss emot. Nej, det här är, är ett uh, top view uh, co-op spel. Mm. Där, där du kan spela upp till 10 spelare co-op. Ja. Ni utforskar, samlar mat och och craftingmaterial och såna här saker, bygger eran lilla vikingaby som kommer bli invaderad av jötuns. Ja, ja, alltså de, de de gamla frostjättarna och Precis. inte bara frost utan troll och, och, och stengjättar och massa såna här grejer kommer attackera basen så att ni för för försvarare då. Mm. Vilket händer i Valhallheim också, men av att jämföra vad vi har fått se på själva trailen så verkar det som att det här handlar mer om de här precis. attackerna än vad till exempel Valhallheim gör. I Valhallheim är det mer som ett problem ja. snarare än att det faktiskt är en stor grej. Ja, men precis. Det, ja. det är det mer det är mer liksom ett är det ett problem som händer lite då och då, ja, medan jaman. så här är liksom det är konceptet. Precis, precis. Ja. Så det nej det ser jag fram emot verkar väldigt mysigt med grafiko allting. Ja. Och det är ju ut, utvecklat utav Norsefell Games och utgives utav Gearbox. Ja i man och har release 2021 27 juli. Jajamänsan så det är inte alls för, för långt kvar det heller så snart får vi spela vikingar. Ja igen. Igen. Det roliga med att vi snart får spela vikingar igen är att för här om dagen så installerade jag eh uh, Vad heter det nu? Valhalla Hills. Vad är det? Det är skaparna av Settlers 2. Jaha. Som har gjort ett vikingaspel. Jag tror det var 2017 eller något sånt där. Helt gått mig förbi. Jag har haft det på min steamlista jättelänge men inte spelat det. <här> men så var jag sugen på ett uh, lite lugnare strategispel då. Mm -hmm. Så då tog jag det. Ja. Och så läste jag på lite om det innan jag började spela för att få upp suget då och då visade det sig att å Settlers. Det är klart att jag väljer det här spelet. Pre precis, pre precis. Men det tar vi ett annat avsnitt. Det tar vi ett annat avsnitt. <här> det vi gör innan vi tar det andra avsnittet däremot är att vi ska snacka om det sista spelet på listan. Yaye man. Elden Ring från Softwares nya stortitel. Yaye man. Dark Souls. Precis för alla som inte vet vilka From Software så är det Dark Souls och för alla som har lyssnat på oss i flera år vet ju om vad jag tycker om Dark Souls. Ja, du avskyr. Precis. Nej. Nej just det vad jag hade. Det var du det. Nej, ja. nej, det gör du inte heller. Men, nej. men men nej, jag älskar Dark Souls serien och det här ja, verkar vara det här verkar vara mer Dark Souls. Det skulle vara ska vara i en öppen värld och det ska äh, är skrivet utav äh, Miyazaki själv och tillsammans med George R R Martin som är författaren bakom eh äh, äh, ja vad heter han nu då? Den där. Jag ska jag ska ge dig lite tips Ice and Fire. Ja precis. S äh, Song of Ice and Fire. Åh ja, fast vad heter Och heter ser serien ja. Game of Thrones. Heter heter det, ja, ja, ja men jag tänkte jag var jag var beredd på att ja. lägga upp en till uh, ja för att få se en liten hint till Ja, jo men. Ja, ja, jajamän. ja det, jag, precis, jag jag, jag vet det exakt för att jag såg trailern på nya serien senast i Morses. Mm. Ja. Ja, det det, det ser intressant ut tycker jag. Ja, ja jag, har inte, jag har inte jag har inte sett någon Game of Thrones ska vi säga då. Ja. Det börjar här men men jag tycker att den nya serien ser också intressant ut. Jag greinar att om jag uppfattat det är hela korrekt då så kan ju du utan problem kunna titta på den utan att mm. titta på Game of Thrones. Ja, det för det. det här hände innan Ja, långt innan till och med. Precis. Ja, men så ja. fastän det är samma universum så är det blir det väldigt självständigt så du inte behöver ha informationen. Precis. Bli... Här kommer vi få information om vissa händelser som vi redan har sett då som har mm. sett Game of Thrones. Precis. Bara att vi kommer få veta lite mer om Varför händer det här till slut? Precis, klut? precis. Så många de som tittat på det tittar på den andra serien kan helt enkelt gå liksom lite mer aha, det där. Ja, precis, precis. Ungefär så som jag gör med alla Marvel-saker som jag tittar på. <hör> så <Sj, sj, hör> uh, igår. Uh, Elden Ring. <hör> ja, Elden Ring. Vi går tillbaka till det. Eh, uh, trailer droppar de och de droppade från från för uh, allt då release datum för det vilket är 21 januari 2022. Ja, i man. Jag har pratat om spelet innan. Jag kommer prata om det än. Jag Det här är inte det sista gången i höra om det här. Nej, det kan jag lova. Eh, det är väl det det som möjligtvis kan toppa det hypen jag har för det är hypen jag har för Elden Chronicles. Ja, oh, yeah, i man. Men det, oh. det är ju liksom det är ju all allihopa. Jag min har ju inte hypen på Elden. Jag håller min hype på Elden då. Precis, precis. Och och och, och Battlefield. Precis, precis. Jo. <laughs> Ja, nej men det var ju det var våra 25 topp eh spel som vi kände att de här måste vi nämna liksom. Ja precis, det var våra favoriter från Etrek kan vi kalla det sen ja. för topplista eller topplista. Nej, nej, det det var en, ju ingen... inte inte nödv inte har skrivit i i i den listan i, i rätt ordning nej, om man precis, säger så. Ja, precis, precis. Ja, en lista för mig det ska gå 1 till 25 i bra ordning också ja, eller vi, dålig men gör, ordning. Men det gör de inte här utan nej. här här går ju det bara liksom det här är våra våra E3 highlights. Precis. Ja. Det var bra. Gameovers E3. E3 highlights. Den var bra. Ja, det är sattan. Det är sattan. För fan i mig. Vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ja, absolut. Vi tackar er grymt mycket. Ni får jättegärna hoppa in på sociala medier och prata lite med oss, skriva lite med oss. Ni kan också kolla in våran Discord och Jajamän. hänga med oss där. Discord-länk och andra länkar finns alltid under avsnittet. Precis, precis. Vi tackar B-Street för att vi får vara i de fantastiska lokalerna och spela in i den här fantastiska studion. Och ännu en gång, ha en fantastisk midsommar. Just så. Game, Game over, man! Game over!